Catisma 3, psalmul 17 Iubite voi, Doamne, vărtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu, ajutorul meu, și voi nădăjdui spre dânsul. Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul și de și mei mă voi izbovi. Cuprinsul mă durerile morții și râurile fără de legii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinat-o au lațurile morții. Și când mă necăjau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașului cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui. Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeleile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a mâniat pe ele Dumnezeu. Într-un mânia lui fum s-a ridicat și pară de foc de la fața lui, cărbune aprins de la el. Și a plecat cerurile și s-a pogorât și negură sub picioarele lui. Și s-a suit pe heruvim și a zburat, zburata pe aripii de vântului. Și s-a pus întunericul acoperământ, în prejurul lui, corpul lui, apă întunecoasă în nori văzduhului. De strălucirea feței lui, norii au fugit, glasul lui prin grindină și cărbun de foc. Și a tunat din cer Domnul, și cel prea înalt a dat glasul său. Trimisa săgeți și a risipit pe ei, și fulgere a mulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii. Decertarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale. Trimisa din înălțime și m-a ridicat-mă din ape multe. Izbovește-mă de și mei cei tari. Și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatul m-au în ziua cazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea. Și m-a scos la loc larg, mai zbăvit că m-a văit. și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie. Că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios Dumnezeului meu. Că toate judecățile Lui sunt înaintea mea. Și îndreptările lui nu s-au departat de la mine. Și voi fi fără prihană cu dânsul, și mă voi păzi de fără de legea mea. Și mi-va răsplăti Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor lui. Cu cel cu vios, cu vios vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. Și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Că tu pe poporul cel zmerit îl vei mântui și ochii mândrilor îi vei zmeri, Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne, Dumnezeul meu vei lumina întunericul meu, Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită și cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu fără prihană este calea Lui, Cuvintele Domnului în foc lămurite, Scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El, Că cine este Dumnezeu afară de Domnul, și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și-a pus fără prihană calea mea. Cel ce face picioarele mele cale ca cerbului și peste cele înalte mă pune. Cel ce întărești mâinile mele în vreme de război și-ai pus arc de aramă în brațele mele. Și mi-ai dat mie scutul mântuirii mele și dreapta ta m-a sprijinit. Și certarea ta m-a îndreptat până în sfârșit. Și certarea ta însăși mă va învăța. Lărgit ai pașii mei sub mine Și n-au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrășmașii mei și îi voi prinde pe dânsii Și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Zdrobi voi pe ei și nu vor putea să stea, vor sub picioarele mele. Și m-ai încins cu putere spre război Și-ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea. Și pe vrășmașii mi-ai făcut să fugă iar pe cei ce mă urăsc pe mine ei nimicit. Strigat-au către Domnul și nu era cel ce mântuiește, Și nu i-a auzit pe ei. și -i voi sfărăma pe ei ca praful în fața vântului, Ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbovește-mă de răzvrătirile poporului, Pusul mai căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie, Cu auzul urechii m-a auzit. Fii străini m-au mințit pe mine, Fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele, izbovitorul meu de și cei furioși, de la cei ce se ridică împotriva mea, n de omul nedrept izbovește mă Pentru aceasta te voi lăuda între neamuri, Doamne, și numele Tău îl voi cânta. Cel ce mărești mântuirea împăratului tău și faci milă unsului tău lui David și seminției lui până în veac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Aleluia, Aleluia, Aliluia, aliluia, aliluia slabă e Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavăție ți Dumnezeule. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slabă Dumnezeule.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 Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri nici cuvinte ale căror glasul să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus locașul său și el e ca o mire ce iese din cămara sa. Bucurase-va ca un uriaș care aleargă drumul lui. De la marginea cerului ieșirea lui și oprirea lui până la marginea cerului, și nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului e fără prihană, întoarce sufletele, mărturia Domnului e credincioasă, înțelepțește pruncii. Judecățile Domnului sunt drepte, vesele inima, porunca Domnului e strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, îndreptățite toate. Doriteți mai mult decât aurul și decât piatra cea de mare preț, și mai dulci decât mierea și fagurele. Că robul tău le păzește pe ele și răsplătire multă are. Greșelile cine le va pricepe, de cele ascunse ale mele curățește-mă, și de cele străine ferește pe robul tău, de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. Și vor bine plăcea cuvintele gurii mele, și cugetul inimii mele înaintea ta pururea. Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu. Psalmul 19. Auzăte te Domnul, în ziua cazului, scutească-te numele Dumnezeului Iacob. Trimită-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de toată ta, bineplăcută să-i fie. De-a Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Au zilba pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caiilor, lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne pe noi, în orice zi te vom chema. Salmul 20. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După pofta inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu nune de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare să vei pune peste El. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că ne dășduiește în Domnul, și într-o mila celui prea nu se va clăti. Află-se mâna ta peste toți vârșimașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea tale, Domnul într-o îi va turbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Doamne, miduiește, Doamne, miduiește, Doamne, miduiește. Slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor amin. Salmul 21. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte pentru ce m-ai părăsit. Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșalelor mele. Dumnezeul meu striga voi ziua și nu vei auzi și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu întru cele sfinte locuiești lauda lui Israel. În tine au nădășuit părinții noștri, nădăjduit au întru tine și a izbăvi pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjuit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, o cara oamenilor și de făimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele clătinat au capul zicând, nădăjuit spre Domnul, izbovească-l pe el, mântuiască-l pe el, călvoiește pe el. Că tu ești cel ce mai scos din pânt, pe ce nădejdea mea de la sânul mâicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere, din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. conjuratul moviței mulți, tauri grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor ca un leu ce răpește și răcnește. Ca apa m-a vărsat și s-au risipit toate oasele mele. Făcă tu să inima mea ca ceara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscatul sau ca un vas de lut tăria mea, Și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele Și în țărâna morții mai ai pogorât. Că m-au înconjurat câini mulți, Adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpus au mâinile mele și picioarele mele, Numărat au toate oasele mele, Iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele loruși Și pentru că mașa mea au aruncat sorți, Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Izbovește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbovește-mă din gura leului și din coarnele taurilor zmerenia mea. Spune voi numele tău frasilor mei, în mijlocul adunării te voi lăuda, zicând: Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l pe el. Toată seminția lui Iacob, slăviți-l pe el. Să se teamă de dânsul toată seminția lui Israel. că n-a făimat, nici n-a depădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine și când am strigat către dânsul m-a auzit. De la tine este lauda mea în adunare mare, rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul, iar cei ce îl caudă pe dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului și vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului. Și se vor închina înaintea Lui toate semințiile neamurilor. Ca Domnul este împărăția și El stăpânește peste neamuri. Mâncat-au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea Lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ. Și sufletul meu în el viază și seminția mea va sluji Lui. Se va vesi Domnului neamul ce va să vină. Și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul. Psalmul 22 Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc de pășune acolo m-a la apa odihnei m Sufletul meu l-a întors, povăsuit mă pe cărările dreptății pentru numele lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că tu cu mine ești. Toiagul tău și varga ta acestea m-au mângâiat. Gătita-i masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Unsai cu un capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila ta mă va urma în toate zilele vieții mele. Ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Psalmul 23 Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc într